За характером спокійна, врівноважена людина, він раптом став різко мінятися. Міг ні з того, ні з цього спалахнути, сказати грубе слово. Раптом встати за столу, скинувши на підлогу тарілку, або навпаки, як це бувало у вихідні, сидіти цілий день мовчки, втупивши погляд у стіну. Якось дружина помітила, як він встає вночі і кудись йде. Вона злякалася і вирішила прослідкувати. За ним чоловік вийшов у сад і довго сидів там на лавочці, дивлячись чи то на зорі, чи невідомо куди. Стояла пізня осінь, а він вийшов в одній сорочці – Дружина Бушняка не знала, чому вона в перші хвилини, мов би, зацепеніла і стояла собі на порозі, не в силі вимовити їй слова. Зрештою вона отямилася і покликала чоловіка. Він встав і мовчки пішов до хати. Обминув її так, мов би її зовсім не існувало. Вже в спальні на питання, що з ним, не відповів, Сказав тільки, що хоче спати. «Це був єдиний раз?» – уточнив я. «Так, вставав лише раз. Коли то було?» – спитав я, холодіючи від якогось страшного перечуття, назви якому я не знав. Наче от-от мала обвалитися на нас чотирьох стеля. То було... Зачекайте, пригадаю, то було в ніч з понеділка на вівторок три тижні тому. Отже, саме тієї ночі, коли наклала на себе руки Ніла, подумав я. Вони раптом злякано подивились на мене. Всі троє. «Вам не добре?» – сказала вдова Бушняка. «Я, мабуть, зблід», – подумалось мені. Здається, серце стиснуло. Вони заметушилися, вдова принесла валідол. Я поклав пігулку під язик і оглянув кімнату, заставлену добротними меблями. На стіні цокав старовинний годинник. Дивно, що я досі не помічав, наче б не чув цього цокання. Вечір того ж дня. Я вертаюся з суду і дорогою завертаю на пустир. Мене тягне сюди, як злочинця на місце злочину. Але я не злочинець. Так, тепер у мене немає жодного сумніву. Суддя Бушняк повісився, аби звільнити мені місце. В чому я можу себе звинуватити? Я не просив його про те, Жодним словом на це не натякнув. Думка про самогубство, судячи з усього, зріла в нього давно. Вчора він перед сном попросив дружину нагріти чаю і посидіти з ним, налив їй також. Потім йому захотілося вишневого варення. Поки вона ходила за варенням, висипав їй у чашку снодійне. Ось чому вона не чула, як він вставав, виходив у сад, де накинув зашморга з кроватки, заліз на стару яблуню. Ось чому дочка, вранці, налякана тишею у спальні, не могла довго добудитися матері. А де тато? спитала дочка, коли мати нарешті розплющила очі. Я стою на пустирі і не ставлю собі вже тих питань, які турбували мене протягом цього дня. Чому? Навіщо? Аби я став суддею. Ось яка відповідь. Але тепер мені очевидна і інша відповідь. Хтось наказав судді-бушняку накласти на себе руки. Я знаю, що мушу про те дізнатися, як і про всі інші таємниці – і вперше думаю, а що як розгадка зовсім не така, як я гадав досі. Той же вечір. Ледве я переступаю поріг своєї кімнати, як потрапляю в обійми Глорії. Вона обціловує мене і крізь сльози питає, де я був. Каже, що тривожилась за мене і вже хотіла йти шукати. Я обіймаю її, я тулюся до її понівеченого тіла, до якого віднині не посміє торкнутися жоден негідник. Обціловую обличчя, що здається невимовно вродливим. «Пробач, моя рідна!» – шепчу. «Зі мною нічого не могло статися». «Так, зі мною нічого не могло статися», – думаю я. «Не для того ж мене хочуть зробити судею. Щоб дочасно вбити Логрине волосся П'янко пахне м'ятою Вона його вимила Готуючись до мого приходу І раптом я пригадую Маленьку ванну кімнату І репродукцію З картини Босха на стіні Такої ж картини Як і в тому будинку Де я двічі був ув'язнений З якого мене виштовхнули Саме так ви штовхнули, намагаючись переконати, що жодної таємниці не існує. Я дивлюся на Глорію і з жахом усвідомлюю, усвідомлюю остаточно, вона причетна до всього того,